12. fejezet Hans Zimmermann csak akkor kezdett csomagolni, amikor a családját már biztonságban tudta. Miután egy telegramban hivatalosan is tájékoztatta a hamburgi szenátust a laborvizsgálatok egyértelmű eredményeiről, jegyet vett az esti Berlinbe tartó vonatra, hogy személyesen konzultáljon Robert Kochal a vészhelyzetről. Nem kellett sokáig győzködni az akkor már nagy nevű tudóst. Másnap együtt értek vissza a Hanza városba, ahol a berlini orvos azonnal megerősítette a járvány kitörésének tényét. Végre az orvosi kamara is megtörte a hallgatást, és még aznap elküldtek a város vezetésének egy hivatalos közleményt. Innentől kezdve a szenátus sem tudta már tagadni az aggasztó helyzetet. Egy nappal később... Megkezdődött több tucatnyi lovaskocsi átalakítása. Csak így tudták pótolni a hiányzó betegszállító szekereket. Estére plakátok lepték el a város hirdető oszlopait, arra kérve a lakosokat, hogy próbálják azonnal elkülöníteni a betegeket. Hatásos ellenszerként vörösbort és üvegben palackozott forrásvizet hirdettek, a septében nyomott feliratok. Két olyan terméket amely még az átlag emberek számára is megfizethetetlen volt, a szegény negyedek lakóinak pedig egyenesen elérhetetlen. Napról napra romlott a helyzet, de az újságok még mindig nem nevezték nevén a gyereket, és a szenátus nyomására továbbra is tagadták, hogy a város folyói és csatornái lennének elsősorban a felelősek a baktériumok terjedéséért az árt közösségbe bekerült fertőzött, akkor jelentett veszélyt a környezetére, ha a gazdatest beleinek baktériumai valamilyen módon átkerültek az élelmiszerekre, vagy a klozetek peremére, az udvari latrinák ülőkéjére. Hans Zimmermann Robert Koch nagy egy percig sem kérdőjelezte meg a professzor tanácsait, így azonnal tolmácsolta, hogy minden erővel meg kell akadályozni azt, hogy a lakosság az elbából származó tisztítatlan vizet igyom. De a büszke hamburgi orvosok olyannyira hűvösen fogadták dr. Koch érkezését, hogy Hans Zimmermann jobbnak látta, ha közvetítőként első körben ő próbálja meg meggyőzni a főnökét, Johann Kraust. Ugyan már, Herr Zimmermann! Miért gondolja, hogy egy berlini orvos jobban ért Hamburg vizeihez, mint a Hanzaváros tudósai? Belátom, hogy nagyobb a baj, mint az első vitánknál gondoltam. De továbbra is óvom a túlzásoktól és a téves eszméktől. Ne akarja a legfontosabb folyadéktól megfosztani az embereket. Meggyőződésem is, higgye el, ezzel nem vagyok egyedül. Egy csokornyi nagynevű kolléga áll mögöttem ugyanezzel a véleménnyel, hogy a földből szivárgó mérgező gázok felelősek a fertőzésekért. Nézzen ide! terített ki Hans Zimmerman egy térképet a kollégája asztalára. Krausz csak félszemmel vetett rá egy pillantást. Bosszantotta, hogy a beosztottja kétségbe vonja a szavait. Hogy nagyobb hatással van rá ez a felkapott koh, mint az Eppendorfi kórház igazgatója. Pedig alapjában kedvelte Zimmermond a benne lobogó tüzet, az elhivatottságát. De ezúttal, mintha kísén magasra csaptak volna a lángok, megperzselve a körülötte lévőket. Nem értem, mit akar. Talán nem lepem meg a tényjel, hogy egy nyomtatott kartográfia nélkül is ismerem a várost. Robert Kochal ellentétben én itt születtem. Fűzte hozzá Némi gúnyal a hangjában. Csak itt pillanatra kérném még a megtisztelő figyelmét. Bökött Zimmer egy utcára. Látja ezt itt? A Schulterblatt-Straszét? Az utcát, ami arról nevezetes, hogy az egyik oldala Hamburghoz tartozik, a másik pedig a Porosz-Altónához? Krausz értetlenül megvonta a vállát. És... A hamburgi oldalon élők hullanak, mint a legyek, a porosz oldal lakói között pedig alig akad beteg. Hát tényleg nem érti? Az altónaiak saját vízvezetékrendszerrel bírnak, míg a hamburgiak tisztítatlan vizet isznak. Az elba születlen mocskos vizét! szikrázott a fiatal doktor szeme. Kraust végre nem hagyták hidegen Cimmerman szavai. Délutára javaslatot tett a szenátus összehívására, melynek eredményeként valamelyest szigorítottak az irányelveken. A kórházakban piros cédulákkal jelölték a kolera gyanús betegeket, forralt vízzel teli hordókat szállítottak a lakosoknak, és megkezdték a munkájukat a fertőtlenítő brigádok, amelynek a tagjai házról házra járva fecskendővel spriccelték a klórt. A házakon és a bútorokon túl a halottakra is jutott az anyagból, akinek az elszállításáról nem minden esetben lehetett azonnal gondoskodni. De egyelőre továbbra is működtek az iskolák, nem állt le a hajóforgalom, a pályaudvarokon pedig csak úgy tobzódott az arisztokrácia és a jó módu polgárság, hogy a járvány elől menekülve mi hamarabb meghúzódhasson a vidéki kóriákon és birtokokon. A gangevirtelben is egyre sivárabb volt a helyzet. Az emberek, a feltűnően sok megbetegedés ellenére is a homokba dugták a fejüket. Életkörülményeik mellett sem sokat tehetnek. Az előző években az épülős pejhestat miatt 24 ezer munkásnak szűnt meg az otthona. Mivel a kikötőben rendszerint hajnalban kezdődött az első műszak, a munkások nem akartak a peremkerületekre költözni, Zömük a közelben maradt, még zsúfoltabbá téve a szegény negyedeket. Középkori körülmények uralkodtak a szűk utcákon, ahol a mocsok és a fülletnyár közösen megvetett melegágya csalogatta a kórokozókat. Robert Koch, visszatérve Berlinbe, részletes beszámolót tartott a birodalmi tanácsnak a helyzetről, nem rejtve véka alá a megütközését bizonyos negyedek állapotáról mintha nem Európában járnánk, tolmácsolta szörnyűködve a benyomásait. A birodalmi tanács nem késlekedett a reakcióval, választás elé állította a hamburgot, vagy azonnal látványosan szigorít a vesztegzáron, vagy megfosztják a jogaitól, és az önállóságát megszüntetve központi felügyelet alá helyezik. A radikális következmény kilátásba helyezése végre meghozta az egyre többek által várt hatást. Az iskolákban kolera szünetet rendeltek el, bezárt az állatkert, leállt a kikötői forgalom. Azonban a munkások nem sokáig maradtak munkanélkül. Egyre többen dolgoztak halott szállítóként, vagy az olsdorfi temetőben sírásóként, ahol nem győzve a fantolást, a végső tiszteletet megadó koporsós temetések helyett tömegsírokba fektették az előzetesen klórral megtisztított testeket. Nem mondhattak le a fertőtlenítésről, hiszen egy nagyobb esőzés után vagy a talajvíz által könnyen visszakerülhetett a kór a körforgásba.